Miért éppen szánszisnál foglalkozunk a jövőkép? Ez egy 1981-es cikk, és arról szól tulajdonképpen, hogy milyen jó lesz majd a jövőben, amikor majd lesz egy a hálózat, hogy hozzáférhetünk játékokhoz, filmekhez, könyvekhez. Tehát az 81-ben egy nagyon szép utópia volt, és onnan tudunk vásárolni természetesen. Miről szól és miről nem szól ez az előadás? Ugye ez az úgynevezett retro future kép, amit látunk, ez most kezd nagyon divatos lenni, és róla fog szólni inkább, mint a csillogó gépekről. Kezdjük is őkne az elején, 1926-ban vagyunk, ekkor születik meg a kategórium, először Scientification-nek neveznek, egy Hugo volt nevű ember alkotja meg a kifejezést, ő hozza létre, ő rá arra, hogy van e a kereslet, hogy a science fiction elkülönüljön a többi formától, hogy a proto-science fiction-ben olyanok voltak benne, mint ilyen tudományos, romanticizmus, gótikus irodalom, ezek keveredése, és ő rájött arra, hogy, hogy ez egy marketingelhető, Uh, új kategória. Létrehozta az Amazing Stories nevű uh, magazint, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megszületett a science fiction, és rögtön egy kisgyerek lett. Mi érdekli a kisgyereket? A csillogó gépek, a jövőbe történő uh, fantáziálgatások. Én úgy fogalmazta meg, hogy 75% irodalmi kalandó, 25% valami tudomány. A tudományból is inkább a és csillogó gépek érdekelték, és olyan storikat is írhatott uh, az emberekkel a kornak az úgynevezett pop fiction magazinjai lehet látni a képen. A science fiction nem sokban különbözött a, a, a, a nagy részében ezektől, tehát van egy főhősünk, aki átutazza a galaxiszt. általában ilyen érdekes lényekkel barátságot köt, majd a nőt megmenti a végén. <gül> <gül> <gül> <gül> uh, optimizmus és didaktika hagyja át ezeket a, a műveket, mélyenik az űr az a space opera, mint külön műfaj, a zsáner, így mondta, nem science belül, és tulajdonképpen fölsír a gyerek, és működését, 26-tól A következő korszak az 1937-ben a legnézetesebb képviselője Isaac Asimov. 1937-ben, jaj, nem retusáltam le a képet, ez nagyon érdekes, John W. Campbell, ez pedig Ron Hubbard, a gyírhet figura, akivel nagyon jó barátba volt, és sajnos belecsúszott a Dianeticába is. Campbell volt az, aki azt mondta, hogy a science fiction kicsit nőjön föl, és legyen kicsit irodalmi forma és azt mondta, hogy rendben van a jövővel foglalkozunk, de tudományos alapon foglalkozunk a jövővel, legyen ez, legyen ez teljesen, legyen alapja ennek, tudományos alapja legyen, és egy picit visszatért a science fiction a földre, tehát uh, inkább földközeli, hold, föld, rakéta, ezekkel foglalkozott uh, uh, nagyon. Általában elmondható a jövőképéről, hogy úgy látta, hogy az ember az a lény és az a faj, aki legyőzi a a nehézséget, ha kirakjuk egy űrkomp mellé egy idegen bolygón, akkor megtalálja a módját, hogy valahogy hazajutjon, valamit eszkábáljon belőle, az ember mindig győzni fog, a racionális lény. És azért raktam ki az Asimovtól azt a két regényt, amit általában ismernek az emberek, mert ugye a halhatatlanság halálának a, az utolsó mondata is az, hogy és akkor elkezdődött a végtelenség, egy nagyon-nagyon pozitív kicsengése van az egész regénynek, ez általában áthatja az úgynevezett Golden Age, Aranykorbeli Science fiction ami 30-től volt és meghatározó Campbell szerepe abban hogy az Aston magazin mellett begyűjtött ezeket a szerzőket, akik főleg legelőször, mint az Asimov és a többiek mérnökök voltak, fizikusok és mérnökök voltak. Történt valami ugye 1940-es évek másik felétől, kitört a hidegháború, az első atombomba felroban, és utána jött a hír, hogy a szovjetek is megalkották az atombombák majd a hidrogénbombával, ugyanezt eljátszottuk, és egy picit így megbicsaklott ez az optimizmus, amit látunk és Úgy látták az írók, hogy, hogy a jövő fenyegető. A jövőbe fenyegető dolgok vannak, ugye a 48-as regény, az 1984-ben, a jellegzetes plakátot kiraktam, illetve Bradbury az amerikai folyamatokra is refektálva írta meg ezt a disztópiát és antiutópisztikus regényét. Innentől kezdve egy picit a fictionbe bejön a mi és a ci logikája, tehát az orosz amerikai szembenállás. Ezt idegen lényekkel, marsutazásokkal kezdik feldolgozni. Nagyon gyakori az ilyen két fél közötti konfliktus. 1963-ban megjöttek a hippik a science fiction -be. ez nagyon, nagyon jó tett a műfajnak. Alfred Dester 64-ben írt egy cikket, ő a mai napig, ha valaki Tibi-Stih-Szingus regényt az 50-es évek közepén írtam, megdöbbentő, annál jobb science fiction-t egyszerűen nem írtak annyira, minden benne van, ami, ami egy, egy regénybe így kell, irodalmilag, tudományosan. És azt írta a hát, 61-ben, hogy hát. a science fiction rossz, egyszerűen rossz. Rossz az, rossz az irodalma, nincsenek benne jó stiliszták, míg a, a szép irodalom elrohant és tele van jó alkotók, a science fiction berögzült van 19. századi formába. És akkor jött ez a szakállas egyén, Michael Nurkok, aki átvette a magazin vezetését, Látszik, hogy ez egy science fiction magazin új néz ki, hol vannak a nők, hol vannak a csilog űrhajúk, a jövő. <gül> és ő azt mondta, hogy akkor, akkor egy picit így jöjjünk vissza a földre, jöjjünk vissza az emberhez, és emeljük be azokat az irodalmi formákat is a science fictionbe. Hát mit hozta be, mi lett a science fiction jövőképe? Az úgynevezett New Wave szerzők, az Angliából indult, ez az úgynevezett mozgalom, és átment Amerikába, rögtön elpusztították az emberiséget. Volt írók az első három regényében, kompletten kipusztították mindenekben más és más az emberiséget, és nézték, mi van utána. Tehát egy, egy nagyon sötét ö, ö, ö, jövőkép jött be, a másik az, hogy elkezdték kutatni, de olyan, mint egy űrhajó leszállt volna, indultunk 26-ban, és leszállt volna, és most az emberhez meg, és megalkotta az úgynevezett inner Space fogalma, ez a, a mozgalom. Ami az ember belsejét jelentette, hogy nézzük meg most nem sejt szinten, hanem lélek szinten, hogy mi is lakozik az emberben. Hamar megtalálta, hogy nagyon-nagyon sok és csúnya dolog. És ezekről adott uh, tanúbizonyságot. Ez a az mozgalomnak a leghíresebb kötete, a veszélyes víziók tele van, sok-sok uh, perverzírással. Ugye addig tabu volt, tabu téma volt a szexualitás a szánszékünkben, azt behozták az irodalmi formákkal való játékot, és a jövőt, egyáltalán az embernek a szerepét, az embert egy, egy ilyen sötét dolognak látták. A 70-es években nem sok minden történt Science Fictionben, tehát egy picit így lelapult és elment, elment soft irányba. Tehát azt szokták mondani, hogy amíg a Golden age sok ilyen jobb író volt, mint Heinlein, addig a 70-es években sok baloldali író, mint Ursula Sula vette át úgymond a hatalmat, illetve az ő hangjuk volt meghatározó. 1981-ben Dan Lovincs írt egy írást truman címmel, ahol a Cyber Space fogalmát behozta. Tehát 81-ben vagyunk, elég, elég uh, hamar volt ez. Aki egy mai nap 61 éves korában, nem most ajánlom a Szilárány Tőjében című 60 évesen írt egy nagy könyvet az Augmented Reality-ről. Ő Bruce Betke kevésbé ismert, ő meg a Cyberpunk fogalmat, és hát itt a proféta aki megírta a profétikus könyvet 1984, ugye érdekes az első Mekintos, a híres regény, és 1984, ez egy, ez egy nagyon jó év volt. A science a cyberpunk tulajdonképpen azt jelentek, jövőkép tekintetében, disztopikus jövőt jelentett, tehát ugye a, a nagyvállalatok uralják a jövőt, az állam szerkezete az, az kicsit így céljával menve, illetve nem érdekes, és ami új dolog, hogy az ember tökéletes békenségből a technológiával, sőt ugye a, a technológia, az egy cool dolog, azért cyberpunk, tehát a cyberhez egy punk hozzáállással megyünk. Ezek a szerzők bemutatták, hogy együtt élhetünk a gépekkel, sőt egyéig is forrhatunk velük, és a, a jövőről való álmodozás nem, a jövőbe bevetítették annyira, hiszen neuromance nem is így évszámot. azt persze nem tudta elképzelni, a Szovjetunió ö, szétesik, ezt megírta a magyar előszoba. hogy mindent kitudott a lány, de ezt nem tudta elképzelni. Az 1980-as évek végétől, ami érdekes volt, hogy eddig is megvolt a science fiction az Európa, amit mondtam, már a 26-tól kezdve volt, illetve volt az úgynevezett hard science fiction, de uh, ezek az a új alkotók jöttek be, akik, akik kicsit így, így átgondolták ennek a fogalmát. A Scott Iron Banks, akinek most az Agave adja ki sorba a könyveit, és elég váltakozó minőségűek, a játékmestert nem elsőnek, kitalált egy kultúra nevű univerzumot. És tulajdonképpen egy nagyon szellemes űróperát kezdett el írni, az egy kimondottan, kimondottan szellemes dolog. Ez mondjuk a, a, az űrópera, tehát kapott az űróperának, meg a Harcensix-ünknek a, a jövőképe, az az, hogy az ember elmegy a világűrbe, elmegy nagy távolságokra, és az emberiség jövője inkább, te nem indítottam el, inkább másuk van. <gül> Ezzel, aki nem ismerik, az egyik kedvencem szóval az érdekes hogy az íróból, nincs soha a a neten, soha senki nem látta, diát adóra nem ment el. Nem tudjuk ki. Ő. A science fiction leghíresebb alkotója azt tudunk, hogy annyit tudunk, hogy Ausztráliában élt. Ez titokzatos figura. Ez a regény a tökéletes annak, hogy egy ilyen végletekig vitt hard science fiction, ahol már a végén tízdimenziós univerzummal haddakozunk. Tehát így az angol olvasók azt mondják, én, én nem voltam szomorú, hogy nem értettem a regényt, mert mondták, hogy, hogy két diplomája van és nem érti. De ettől függetlenül egy, egy nagyon eredeti spekuláció a 3000-től kezdődő emberi történelmről. A korszás science fiction azért írtam, győzni fogom, azért írtam, a, azért írtam mindegyikhoz, az, hogy dol, mert a, a science fictionben az összes ilyen forma, amit mondtam, hard science fiction, space opera, és még nagyon sokféle van, egymás mellettél, egymás kerülgetik. Amit én most látok, és jövőképpen tekintetében érdekes, az egyrészt a sötét jövőkép. Tehát egy rend, rendszerváltás volt, az azt is jelentette, hogy, hogy megszűnt ez a dualista, a világrendszer, ami volt, ezt többé nem ábrázolták így. Most ami, ami, ez egy antológia, ugye a, a rossz jövőről, még Stephen King is kapott benne egy helyet, és nagyon novellát benne, de egyrészt ezek a dystopikus jövőképek, például, ami tavaly évben a legtöbb díjat nyerte, az a Paulo Bacigalupi nevű amerikai írónak a The Windup Girl című regény, az az olajválság utáni világban játszódik tájföldön, és annyira eluralkodott a science most a negatívabb jövőkép hogy tavaly előállt egy antalógiában ez a hollandúri ember, ami az optimista science fiction történeteket vette bele. Tehát ez a kettő most így, most így egymás mellett van, de inkább most a science fictionnek a jövőképe, ahogy a világ is, vagy láttuk előző előadásokban is, inkább inkább, ilyen, inkább sötétebb, mint világosabb most jelenleg. Én... Nincs több.